Namo dase, bhagavato, arahato, samma, sambudese, Namo dase, bhagavato, arahato, samma, samudase. Namo dase, bhagavato, arahato, samma, samudase. Tak dnes máme poslední večer, hm? a snad. Bude příležitost pokračovat v tom, co jsme začali hm? a probírat dále tu šestou kapitolu, která je vlastně klíčová k našemu pochopení praxe šamaty a vypasany, jak je prezentována v yogačára tradici. Hm? Teď je důležité, tež vědět, že dnes ta yogačára tradice, která je už jsem se o to zmínil, má vlastně dvě odvětví. Jednu studuje vědomí na základě nestálého vědomí, stejně tak jako tervána. No a druhá studuje vědomí na základě vlastně podstaty budovství, která je v nás. Hm? Též se stejným poznáním, že vlastně vědomí je základem všeho, co poznáváme. Hm? No a ti z nás, kteří studují. Disciplíny, jako je Dzogchen, Tantra, Mahamudra, Zen. Víme, že vlastně meditace na nestálost je spíše postranní záležitost. Není základ praxe. Zatímco v teravádě, ti z nás, kdo se učili teravádu, vlastně... Je to ta nejzákladnější, nejdůležitější praxe. Přes tuto praxi dosahujeme e, vlastně probuzení tím, že stále hlouběji a hlouběji zkoumáme proces nestálosti. No a tak e, máme čím dál tím hloubější pochopení utrpení, spojené s nestálostí. My se od toho utrpení rozčarujeme. Hm? A odpojíme. No, a nakonec ve vědomí se okry, odkryje ta část, která vlastně nevzniká, nezaniká. Hm? No, a ti z nás, kteří se učili Zen a tak dále, jiné disciplíny, my víme, že samozřejmě poznání nestálosti všech jevů je. Důležité je základ, ale je to pouze vlastně pomůcka k tomu, aby jsme poznali skutečné vědomí. No a skutečné vědomí je právě ta takovost, o které hovoříme. I v yogachare, když studujeme tuto sutru, vidíme, že nakonec to, co je nejdůležitější, je poznat vědomí jako takovost. A my zkoumáme nestálost jevu s touto perspektivou. To je vypasaná. Na no teď ráno jsem se zmínil, abychom chápali ty rozdíly mezi vypasanou v této konci. Koncepci. A tato koncepce, kterou vypasany, kterou nacházíme zde, v této šesté kapitole, která je rozvedená dále v yogačára která je vlastně, dá se říct, i komentár k této knižce. Vlastně ta část šamaty, jestliže studujeme v Číně, Tibetu a v zemích, kde se buddhismus tam dostal z Číny nebo z Tibetu, tak vlastně vysvětlení šamaty je jasně založeno na této knížce a na bodě na Yogacara Bumišásta. Ovšem, vysvětlení vypasany už není vlastně tolik živá tradice. Jestliže se učíte Mahamudru nebo jestli se učíte gelu v tibetském buddhismu hm? Lamrin a tak dále vlastně ta tradice vypasany není vysvětlená eh, tak, jako ji najdete zde. Hm? Ale co se týče samaty no tak je to s malými odměn, obměnami vlastně eh, absolutně založené na tom vysvětlení, které máme tady a které je rozvedeno v Yogatara Shastra, a je to živá tradice, která se předává eh, generaci po generaci. No a tu živou tradici vlastně učili též ti, kteří přinesli Mahajánu eh, do Číny a pak především do Tibetu. Šanta Rakshita Kamala Šíla. Kamala Šíla napsal Bhavana Krama, hm? což je vlastně postup v meditaci, hm? kniha, kterou Dalai Lama eh, vlastně eh, komentoval. Hm? No to je základ pochopení šamaty a vypašany v, v tibetské tradici, hm? ať už se učíme u v jakékoliv, v jakékoliv školy. Budeme ji používat. No a v této tradici vlastně my spojujeme poznání yogačáry s poznáním adhyamiky. Yogačára je to nejlepší vysvětlení světské reality. No a je to nejlepší vysvětlení, té nejvyšší reality a my potřebujeme jasné pochopení naší zkušenosti ve světě, jakožto vědomí, aby jsme pochopili to, že to vědomí se nedá chytit a nic se nedá chytit. Vše je prázdnota. No a proto recitujeme sutru srdce, která je vlastně tež základem adiámiky, tež základem yogačáry, ale vysvětlení je jiné. Z hlediska yogačáry my musíme přijmout existenci vědomí, aby jsme ho vypráznili. Hm? To je základní postup, tež, který máme v tervádě. Jestliže to neuděláme, tak podle této tradice pak můžeme inklinovat a mnoho učitelů Tervády to tak rozumí, můžeme inklinovat porozumění Madhyamiky jako to nihilismus, popření všeho. No a to, i když to Nagarjuna, stejně tak jako Buddha, odsoudil jako to nejhorší, je lepší věřit v ego tak vysoké, jako hora Sumeru, než věřit, že nic není. No a jestliže nechápeme logiku Madhyamiky, která je neskutečně hluboká, a proto se učíme ve všech tibetských tradicích dialektiku, a my jsme ji pochopili, tak můžeme inklinovat k této interpretaci, že všechno je prázdné, je v tom smyslu, jak my ho běžně rozumíme, že prostě tam nic není. No a u nás třeba taky tomu tak rozuměl třeba Egon Bondy, který byl velice inteligentní a hluboký myslitel. Přesto jako marxista a buddhista měl tyto tendence. No a yoga čára zase přináší do toho všeho vítr optimismu, hm? Což, který je založen tež na transcendentálních sutrách, že vlastně naše vědomí je Buddha, hm? naše vědomí je ve své podstatě čisté hm? a to, co zažíváme jako vědomí, vůbec vědomí není. To je naše fantazie. No a tak meditujeme. A to, je, to pomáhá. A to dělá tež eh, aspekt meditace, který se lidem líbí. Protože je daleko lepší meditovat na to, že všechno je perfektní, než na to, že všechno je utrpení. No ale Rozumně tomu, že všechno je perfektní, to je zase jiná věc. Protože my to, tuto tezi budeme vždycky inklinovat si interpretovat jinak. Ne jako Buddha, ale jako osoby pomatené. No a proto je třeba ta střední cesta. No a tu. Se snaží jít právě tato yoga čára. No a dělá to na základě praxi, praxe šamaty a praxe vypasany, která se spojuje od samého počátku na základě studie vědomí. Jestliže studujeme šamatu a zabývali jsme se doteď šamatou jako hlavním tématem, No tak studujeme kontinuitu obrazu ve vědomí. O tom jsme se zmínili. No a jestliže to v tom uspějeme udržet si ten obraz, spojíme se s tím obrazem, no tak pak studujeme vědomí, které se nehýbe. No a to vědomí, které se nehýbe, pochopit, že je to prázdnota, je Intuice, která není tak těžká, mnozí z nás už z toho něco mají, hm? ale intuice, že to vědomí, které se hýbe, je ve své podstatě vlastně též stejná takovost jako vědomí, které se nehýbe, to je těžká věc. A je když vidíme plný měsíc, tak je lehké si uvědomit v sobě, tak je lehké si uvědomit jasnost, vědomí a prázdnotu. Ale když je měsíc zakrytý, hm, no tak věřit v to, že, je to, že tam je, přestože je zakrytý a že nemůže nikdy zmizet, hm. Na to už potřebujeme hlubokou zkušenost. Získat tu jasnost, že ta podstata vědomí se v nás nemění za jakékoliv situace, to je vlastně k čemu máme dojít vypasano. No, a jak k tomu docházíme? První si uvědomujeme objekty vypasané. V této tradici máme šest objektů vypasaných. No, a s nimi pracujeme. Je, snažíme se je vztřebat a chápat a spojujeme je s praxí šamaty. Proto je v chara Bůmi šástra vlastně objekty, Vypašaný jsou též objekty samaty. Najdeme tam ve vysvětlení yogačára Bumišastra. Tady se zmiňujeme pouze o čtyřech objektech, A, Alambana, ale ty čtyři objekty jsou vysvětleni v yogačára Bumišastra, ne zde, na základě Revata suta. Kterou nikde nenajdeme, ani v terovládě, ani v sarvástyládě. Jako e, vlastně studujeme šamatu a vypasan, studujeme 16 objektů. Hm? Ty čtyři, o kterých jsme se zmínili, to je proces šamaty a vypasany. Jak jsme viděli, tam se šamata a vypasana spojuje. Hm? No a pak máme objekty na vyčištění doslova vyčištění jednání, hm? které tež můžou být objekty samaty a objekty vypasané. A ty používáme na vyčištění jednání pod, zase podle potřeb. Je důležité, jestliže chceme studovat čínský buddhismus, tientaj tradice a tak dále, je důležité pochopit, že v této tradici my zdůrazňujeme Tež v Yogačáře mi zdůrazní, že můžeme, my používáme objekty meditace a používáme šamatu a vypasanu podle potreb. Hm? A můžeme měnit aspekt vědomí, který, kdy zůstáváme u stejného obrazu, a aspekt vědomí, kdy měníme obraz vědomí na základě vlastností tohoto obrazu vědomí. Hm? Můžeme měnit až měníme tak dlouho, až ta, až jasnost a uvolnění se stane naší přirozenou vlastností. No a proto v této tradici, jestliže takto meditujeme, můžeme dosáhnout i probuzení v počítání dechu. V jakékoliv praxi, jestliže chápeme celek kšamaty a vypasané, v jakékoliv praxi můžeme získat probuzení. Protože v jakékoliv praxi, jestliže chápeme celek, ta takovost vědomí tam bude. No ovšem, musíme někde začít, a když začínáme, no tak nemáme celý obraz. Ale když pokračujeme, Pomalu, pomalu ten celý obraz tam bude. Obzvláště, když jsme více úspěšní v šamatě, tak ten obraz se stává čím dál jasnější. No a tato tradice obzvláště dává důraz oproti tervádě na šamatě, protože v šamatě poznáváme, vlastně tu jednotu subjektu a objektu. No a teď vysvětlili jsme též ráno, že v této tradici oproti tervádě, jelikož my se díváme na vědomí jinak, jakož to na základ všeho, co poznáváme, proto ne jako v tervádě, Proces vědomí začíná pozorností, která může být jen kvůli vůči jednomu objektu. Zde mnoho, mnoho objektů a mnoho, mnoho počítku může vyvstat současně. A to je též naše zkušenost. My nemáme zkušenost, že pokud nejsme v hluboké vypasaně, my nemáme zkušenost, že když se věnujeme zvuku, nemůžeme se věnovat barvě. Tu zkušenost my nemáme. Musíme ale konc mít koncentrovanou pozornost vůči barvě a prožít ji ve stavu samády vypasany, aby jsme zjistili, že tato téze má opodstatnění. Jinak opodstatnění nemá. Teď já mluvím, a zároveň vy cítíte, možná bolest začíná v kolenou a zároveň vy vidíte, kdo tady sedí v této místnosti, je to tak? Hm? A možná, když tady bude vonňová tyčinka, kterou jsme nezapálili. zároveň cítíme vonňovou tyčinku, to je dobrý, to je dobrý. Jo, dobrý. Asi, <laughs> zatavila, nasi to, to, nasi to no, tak Tak můžeme zapálit znovu, to je dobrý. No ale fakt je, že my můžeme a v běžném životě stále s tím pracujeme s... Několika objekty vědomí pohromadě. A to opravňuje též tézy, áláje, která si přivlastňuje smysly, přivlastňuje se objekty smyslu a přivlastňuje si též ty semena našich minulých zkušeností. A to je vlastně co, co, všechno, co my zažíváme. A podle toho jsme nalinkovaní. Ať jsme si to vědomí nebo ne, podle toho my třeba vidíme stejně, že máme e, s, s, podobnou karmu, jsme e, Evropani, jsme Češi, a nevím co. Přesto každý z nás věnuje pozornost jiné věci, je to tak? Hm? A máme jiné úsudky o stejné věci, někomu se líbí, někomu se nelíbí, někomu se líbí holky, někomu zase vdolky. No a jsme nalinkovaní. A teď, jak to poznáme, že jsme nalinkovaní? No, to je začátek vypasaný v, v tomto systému. První musíme jasně odlišit mezi jménem, mezi tím, jak vnímáme objekt díky jménu, tohle je Míša, tohle je David, tohle je stůl, tohle je noha, tohle je lampa. No a mezi tím bezprostředním impactem, který objekt na nás udělá, bez toho, aby jsme ho jmenovali. To je první krok k vypasaní. Když si to uvědomíme, že Vlastně tohle to jsou koncepty a na ty věci, na které my se vážeme, peníze, hm? hezká žena, hezký dům, hezký auto, to jsou koncepty. Hm? No a vlastně my ty koncepty bezprostředně vnímáme jinak. Hm? A proto. Je důležité vidět, že my vnímáme na základě těch obrazů ve vědomí. Hm? Ne na základě bezprostředních počitků, ale na základě obrazů ve vědomí. A ty obrazy ve vědomí ty jsou vlastně výtvorem našeho diskriminačního vědomí. Naš, našich vědomí. Našeho rozdělujícího vědomí. A to naše rozdělující vědomí vlastně tvoří skoro všechno i vlastně obsahy našich snů tam se vyjadruje bez těch bezprostředních prostředků jako vliv vnějších objektů, no, ale vlastně podle filozofie Mahajány je to stejný. My všechno, co vidíme i ve snu, jsou jen obrazy, všechno, co vidíme teď, jsou tež jen obrazy. Protože jakmile máme dotek z pěti smyslů, který je přímo podle této teorie z Aláje, no tak už si uděláme obraz o tom, co to je. Hm? Tady se koukám na Davida, tady se koukám na míšu. Hm? Nemusím si to ani vědom, eh, uvědomovat, ale už mám tam obraz člověka, potom oči nebo nosu, potom figury, jak vypadá, jaký má. No a eh, s tím já pracuju, to je obraz. Hm? Teď je v případě dechu tež. My první cítíme dech na základě toho dotyku, jako vibraci, unosu. Hm? Potom si o tom uděláme obraz, jinak si o tom obraz neuděláme. No a pak ho na základě toho obrazu my ho vnímáme jako dlouhý nebo krátký. Hm? Ovšem dech e, sám ten bezprostřední počítek není ani dlouhý, ani krátký. To už je obraz toho dechu, který je dlouhý nebo krátký. No a my pracujeme na té šamatě, když zůstáváme, ať už je dlouhý nebo krátký, zůstáváme u toho bodu dotyku. Hm? No a tam si vytvoříme ten jasný obraz, který se přestane hýbat. Ale dech se přesto stále hýbe. Ale ten obraz, který máme, aby jsme se koncentrovali, se ale nehýbe. No a ten obraz tím, že se nehýbe, my si ho zjemníme. No ale ten dech stále pokračuje a cítíme, jak jde tam, kde jsem, jde tam, kde jsem, jde tam, kde jsem. Ale naše vědomí stojí, protože se věnujeme obrazu, nevěnujeme se opravdovému dechu. Hm? To je třeba si uvědomit. No a to je, co se děje i v běžném životě stále. My se zabýváme obrazy ve vědomí, my se nezabýváme bezprostředním počítkem objektu. Hm? No a teď, my se chceme naučit vypasanu, no, tak to znamená, my musíme, jak sutry nás učí, my musíme se naučit nebýt otroky objektu, ale být pány objektu. To je vypasaná. Jestliže jsme otroky objektu, no tak eh, tu vypasanou, tu moudrost hled, nemáme. Hm? Ta moudrost přijde, když eh, my se stáváme pány objektu. A jak se staneme pány objektu? Tím, že dáváme pozornost na. Eh, vedeme pozornost na základě moudrosti. Hm? Ne na základě našich pudů, našich libostí, nelibostí, hm? našich chtivosti a naší zloby. Hm? No A jestliže si rozdělíme právě ten přímý počitek s tím obrazem, který se objeví na, tom, na základě toho přímého počitku, no tak se dostáváme vlastně do vypasany hm? v tomto systému. Tohle je jiné než třeba mahásy. No, Někteří z nás studovali mahásy, kde si označujeme věci. Hm? No, co si označujeme, to už jsou obrazy, to už nejsou jako bezprostřední počítky. Hm? To je ten rozdíl. No a teď Jestliže chápeme bezprostřední zkušenost, který se nazývá vastu, vastu vlastně znamená podklad, základ. Základ toho pojmu, aby byl nějaký pojem, ten musí mít základ. No a pak zkoumáme ten základ. A to je třetí aspekt vypasany, ten zkoumáme na základě čeho? Na základě specifických charakteristik a na základě společných charakteristik. Hm? Specifické charakteristiky dechu je, že ho vnímáme jako vibraci, jako teplo. Hm? Je to tak? Hm? No a to všechno má společnou vlastnost a to je nestálost. Hm? A teď, aby ten dech jsme pochopili, musíme musíme poznat, k čemu vlastně ten dech potřebujeme. My potřebujeme ten dech, jak už jsem se zmínil, o těch 16 objektech, máme 6 objektů spojený s vyčištěním vědomí. No a jak vyčištíme vědomí? Když máme zlobu, tak obrátíme pozornost na meta, hm? když, máme, když nám zloba vadí v, v procesu koncentrování mysli hm? a zloba v této tradici, v buddhismu vůbec, v vůbec, znamená od, odpor. Hm? pratiha. to znamená praty means proti a han, Gna znamená doslova blátit nebo i zabít. Hm? Zabít je tež han. My chceme něco, co je nám nepříjemné odstranit. Hm? Jestliže chceme něco, co je nám nepříjemné odstranit, nemáme meta. Hm? Nemáme k tomu pozitivní přístup. Hm? Co je meta? Meta je pozitivní přístup. My chceme dělat dobro nejprve osobám, no ale pak i světu vůbec. To je meta. Máme hitáášája, máme eh, předsevzetí, být prospěšný druhým osobám i světu. To je meta. No a tím tež být prospěšný sobě, protože nemůžeme být prospěšný sobě, pokud nejsme prospeženi jiným osobám a světu. To je ta důležitá filozofie praxe těch brahmavihár, hm? těch božských prebývání. Bez nich to božské prebývání nebudou. No a když máme Chtivost, která nám zabraňuje koncentraci, hm? no a ta chtivost je to vlastně nejzákladnější ze všech těch zašpinění myslí, hm? protože zloba tež pochází vlastně z chtivosti. Hm? No tak na co meditujeme? Chtivost je tam, protože se věnujeme objektu, který chceme chytit pro sebe a užít si. Hm? No tak kontemplujeme objekt, který si užít nemůže, jako mrtvolky. <laughs> a jako, když se díváme na hezkou ženu nebo hezkovýho muže, no tak si pohlížíme ten celek že jo? a připadá nám, že to je velice Krásný, když to je pěkně pohromadě, no ale když si vezmeme zub za zubem, vlas za vlasem, hm? no a, e, a takhle to studujeme, no tak co vznikne? No, nechuť. Hm? No a když vznikne nechuť, no tak chtíče pryč, chtíč a nechuť nemůžu jít dohromady. Hm? Nemožný. Hm? Stejně tak jako láska, a nenávist se nemůžou objevit v jednou vědomí. Hm? Ale jestliže naše láska nemá pochopení božského přebývání hm? úmyslu být prospěšný sobě i druhým, i světu, hm? tak pak ta láska rychle se změní v zlobu, hm? protože nenajde nasycení. No a tak si vybíráme objekty podle potřeb. Když jsme zatupeni a nevidíme, že všecko, co jsme, závisí na druhých, hm? sami o sobě nejsme nic, tak meditujeme na závislém vznikání. Hm? No a když... Máme píchu, meditujeme na šesti elementech. No, všecko, co jsme, to jsou ty čtyři elementy základní plus eh, prostor a vědomí. No, a není na co být hrdý. No, a nakonec, důležitá meditace, meditujeme na dech, protože bez eh, toho, aby jsme se zbavili eh, eh, neprospěšného myšlení, žádný hluboký koncentrace nedostaneme. Hm? No a to je vlastně to nejlepší, ten nejlepší objekt, protože ta nejintenzívnější identifikace s egem je na základě myšlení. Hm? No a teď, když meditujeme na dech, tak to myšlení tím, že se věnujeme dechu, to myšlení rozbíjíme, a stává se nesmyslným. To jsme zažili. Je to tak? No a to jsou ty objekty vyčištění našeho jednání. Se tomu jmenuje. Se to jmenuje. No a pak jsou objekty, které jsou jako jako Nástroje, hm? kaušaliam, hm? nástroje čeho? Nástroje toho, aby jsme pochopili hm? vlastně skutečné eh, vlastnosti naší zkušenosti hm? ve světě. No a to jsou, to je těch pět agregátů. Šest sféra vnitřních sfér, šest vnějších sfér, potom 18 elementů poznání oko, vizuální vědomí a barva. Potom závislé vznikání. Pak. Na základě závislého vznikání, to, co je možné a to, co není možné. No a tak tyto objekty, též můžou být objekty samaty i objekty vypašany. Jestliže u toho obrazu zůstáváme, stanou se objekty samaty. Jestliže ten obraz měníme podle našich potřeb, stávají se objekty vypasany. V této tradici se takto medituje. Tak podle potřeb, jak už jsem se tež zmínil a je to zde napsáno, tež, jestliže vědomí klesá, potřebujeme se věnovat rozlišujícímu, rozlišujícímu vědomí, které rozlišuje obrazy, aby jsme ho ty letargie vytáhly, jestliže vědomí je rozlišené, tak musíme ho koncentrovat a nechat to rozrušení. Hm? Jestliže se nekoncentrujeme a nenecháme to rozrušení, nebudeme praktikovat úpekša, hm? odpojení, tak to rozrušení bude trvat. No a tak, jestliže jsme rozrušení, musíme to vědomí koncentrovat na obraz, který se nemění. Jestliže to vědomí klesá, tak měníme obraz, aby se ho zase z toho klesání vytáhli. Hm? A nebo roz, ho eh, radostníme. Hm? Když je radostný, no tak taky neklesá. Klesá jedně, když má nudu hm? a nevidí jasně objekt eh, tý kontemplace, pak bude klesa. No a když ho rozradostníme, rozradostníme ho tež tím, že myslíme na něco, co je, nás povzbuzuje, no a nebo že se koncentruje. No a tak máme bílou stránku použití těchto meditačních objektů a černou stránku použití těchto meditačních objektů. My se koncentrujeme na dech, a přitom myslíme na něco jiného, no to je černá stránka. To znamená, že jsme, když, jak říká Anapána Sati Sutra, jestliže meditujeme na dech a nevěnujeme se dechu, no tak nedá se mluvit o meditaci na dech. My meditujeme jenom na dech, jestliže u toho dechu zůstáváme. Na no to si uvědomujeme. Jestli jsme v bílé, na bílé straně nebo na černé straně. Použití vědomí. Všechno je použití vědomí. A to my používáme vědomí tak, že v sobě kultivujeme ty síly, o kterých jsme se zmínili. Sílu, sílu z naslouchání, sílu z kontemplace a hlavně na základě naslouchání a kontemplace sílu z z e, vdělosti. Hm? No ta vdělost právě nám dovolí, aby jsme byli ekonomicky a používali naše vědomí na tom objektu, který potřebujeme. Jestli tu vdělost nemáme, tak ho používáme, plítváme energii. Hm? No a energie je, je všecko, co je nám daný. No a jestliže pochopíme energii, každý, ať už je to Bůh, nebo příroda, každý má ten, ty svý, ten svůj nádech a výdech spočítaný. S hm? energií nesmíme plýtovat. Čím více rozumíme Joze, tím více rozumíme tomuto principu. Hm? Proto ta energie, Prána v yogické tradici vlastně bůh a projevuje se ve formě ohně, který dává našemu tělu životní energii, bez tepla tam energie odejde. Tak, jelikož rozumíme tomu, co děláme, učíme se obra obracet vědomí na ten objekt, který potřebujeme hm? v dané chvíli. Buď je objekt eh, obraz, který je, se mění, ale mění se na základě naše, našeho pochopení, hm? ne nepochopení, anebo na základě toho, že se chceme zbavit. Eh, ty neschopnosti zůstat v jasnosti a v uvolnění, no tak to vědomí musíme pozvihnout. A tak balancujem. Balancujem, balancujem, balancujem. No a tak získáváme jisté, jisté pochopení, že šamata a musí přijít společně. A že když přijdou společně, Vědomí se vyčistí. Když nejsou společný, tak vědomí labruje a má výkyvy. No a teď, když pracujeme na dechu, tak si uvědomujeme tež, že to, co zjemňuje dech, je jak samata, tak i vypašaná. To je přesně vysvětlené v komentářích. No a meditace na dech je proces zjemňování dechu. A společně se zjemňováním počítku dechu a vědomí, který ten počítek zakousí. To je jeden proces. No a v tom procesu můžeme použít analytickou metodu, my můžeme použít nealanalytickou metodu podle toho, jak se nám to hodí. V této tradici to tak je, protože nakonec jedná se o stejnou věc poznat takovou vědomí. Ten dech je jenom takový, jaký je, a my ho zjemňujeme. To máte i zákony, které jsou takové, jaký jsou, když je. Pochopíme, tak jsme na bílé straně, když je nepochopíme, tak jsme na černé straně. No a učíme se? No a všechno tohle je v čase, takže chápeme, že všechno to je vypasat. Všechno, co můžeme chytit, ať už je to cokoliv, ať už je to. Obraz, který se nemění, ať už je to obraz, který se mění, všechno tohle je v čase. A cokoliv je v čase, má minulost, má přítomnost, má budoucnost, no a je to proces. A to, co je proces, je v procesu nemůže existovat něco, co stojí. Jediný, co stojí, to je ta takovost, to je ta prázdnota. Kdyby to tam nebylo, no tak to by nebyl proces. No a získáváme pomalu jasnost, která nás doprovází. Hm? No a kde je jasnost, tam je uvolnění. Když nemáme jasnost, tak se neuvolníme. Je to Tak. No a teď, tato praxe, aby jsme s tím jednou skončili, pak můžeme někdy u další příležitosti vysvětlovat dál. Tato praxe vypasany má tři nebo čtyři fáze. Tři fáze jej spojují se šamatou, to máte v té knižce všechno. A čtyři fáze jsou základní. To je Většinou ty pravičinou ty pary a ty pary vymám saty. Podíváme se na to, jak, se, jak jsme to přeložili. Tak teď jsme u vypasany a ten úvod jsme už přečetli, a v tom úvodu jsme se dozvěděli, jestliže praktikujeme vypasanu, tak první se věnujeme Pochopíme ty vlastnosti toho objektu, kterýho se, kterého, kterému se věnujeme. Rozhodneme se, že to je ten objekt, který potřebujeme, u kterého musíme zůstat, který chceme proskoumat. No a pak ho pustíme, když jsme ho proskoumali a věnujeme se dalšímu objektu a snažíme se vidět ty objekty jako celek. Na to jsme se učili těch pět agregátů. Jestli meditujeme na dech, to je závislé vznikání a čtyři vznešené pravdy. No to je všecko celek, to tý naší zkušenosti. No a V té zkušenosti my rozlišíme vlastnosti toho objektu, kterému se chceme věnovat skutečné vlastnosti, jeho jméno, jak už jsem se zmínil, pak jeho bezprostřední zkušen, zkušenost hm? a k čemu ho používáme. A tomu se všemu se říká to je šestý objekt. vysvětlili jsme pět objektů, tomu všemu se říká jukti. Hm? Yukti znamená vlastně logika toho. Logika toho, proč se věnujeme dechu. Věnujeme se dechu, aby jsme rozuměli jeho ápekša, aby jsme rozuměli jeho závislosti na těle a na vědomí, který jsme vysvětlili. Věnujeme se dechu, aby jsme rozuměli, k čemu ho používáme, jeho krija. používáme k tomu, aby jsme utišili vědomí a pochopili vědomí, pokud ho neutěšíme, tak ho nepochopíme. No a realizace, třetí aspekt logiky použití dechu a použití čehokoliv je realizace: my, pro nás dech je příhodný, má to logiku, že se mu věnujeme. Proč? Protože na základě toho věnování se dechu, my, Realizujeme šamatu alipasanu. a vypasanu. Realizujeme šamatu, když ten hrubý dech zmizí. Pak zmizí těch osm apalakšia, těch překážek perfektního samády, který jsme vyjmenovali. To je vytárka, vyčára příjemný pocit, nepříjemný pocit, jak mentální, tak i fyzický, no a nakonec nádech, výdech. Pokud těch osm faktorů tam je, tak ta eh, jednobodovost mysli bude mít rušivé faktory. Když tam není ve čtvrté džáně, tě, tyto faktory tam už nejsou, tak žádný rušivý faktory tam nebudou. No a tím pádem vypasana jsme v ideální situaci, pochopit takovost svědomí. Máme objekt, máme obraz, no a přitom máme perfektní harmonii. A ten obraz, jsme s ním perfektně naladěni v jeden celek. No a znamená to, že tento mentální obraz, hm? to je, jestliže praktikujeme vypasanu, věnujeme se čemu? Věnujeme se mentálním obrazům. Hm? Objekt, jeho koncentrace stává objektem rozlišujícího poznání. No a to je vypasaná. My praktikujeme vypasanou, my praktikujeme rozlišující poznání. A co znamená zde rozlišující poznání? Že my pochopíme, co je, jak už jsem se zmínil, co v naší zkušenosti je skutečné hm? a co jsme tam fabrikovali. Hm? To je rozlišující vědomí. A skutečné může být jenom to, co vyvstalo na základě závislého vznikání a na základě skutečných podkladů závislého vznikání. Naše fantazie skutečný podklad nemají. Pochopíme, co je skutečná vlastnost toho objektu, kterému se věnujeme, a ne naše fantazie. A tento objekt pak správně rozlišuje v rámci jeho specifických vlastností, to znamená vyčinoty, dech, co je specifická vlastnost dechu. První si uvědomíme, že je to vibrace. No a ta vibrace je dlouhá nebo krátká na základě toho obrazu. No, to je specifická vlastnost dechu. Hm? Důkladně rozlišuje v rámci eh, společných vlastností. Hm? Ten dech, jestliže pracujeme na dechu, no, tak ten dech vlastně my se rodí a umírá v každém procesu dýchání. No a na hrubém dechu to vidíme na tom dlouhém a krátkém, ale na tom jemném dechu je to vlastně momentální rozvírání, zavírání, rozvírání, zavírání. A to je život. Život je nic jiného než vibrace energie. No a každému je dáno tolik energie, kolik, jak to má naplánovaný tam někde. Je to tak? Dneska tomu říkáme genetika. budismu je to karma, ale jedná se vlastně o to samé. Ta genetika to je... Neskutečný, jak to pracuje ten stroj. Hm? Hodí někoho tam, někoho zase jinam. Hm? No a vlastně se to děje se strašnou rychlostí, se to naplánuje. No a podle toho plánování my jsme pak nalinkovaní. Ať si to přejeme nebo ne, nalinkovaní jsme. Hm? No a teď my meditujeme, tak si to začínáme být vědomí. A to je ta moudost, že veškeré, no veškerá naše zkušenost je v rámci těch možností, které jsou nám dány. Je to tak? Hm? Důkladně rozlišuje v rámci společných vlastností, Úplně proskoumá na základě rozlišující moudrosti pary je ty. to znamená, že stále, co je Vitarka, že stále vede vědomí k tomu objektu, až ten objekt jasně pochopí. Jo? Na základě moudrosti. Podle severní tradice, podle Abidáma Koša, co znamená Vitarka? Co znamená? Co jsem přeložil podle čínštiny, hledání objektu, bože, tato knižka je knížka je přeložená z čínštiny. Co je vytárka? Co je hledání objektu? Co je podle Teravány uvádění mysli do objektu? Co to je? Podle Abidáma Koša je to spojení vůle a rozlišující moudrosti. To je vitarka. A jestliže je to tato síla spojení vůle s rozlišující moudrostí, jestliže je hrubá, tak je to vytarka, jestliže je jemná, tak je to vyčáhla. No a teď my jsme objekt proskoumali na základě hrubého poznání. No a tak ho zkoumáme, ujišťuje se o jeho vlastnostech, tak to objekt otevřeně Ujištěje se jeho vlastnostech. Jak se ujištěje o jeho vlastnostech? Tím, že používá jemné vědomí. Hm? První používá hrubé vědomí a pak na základě jemného vědomí ho udržuje ten objekt ve vědomí. Hm? No a rozlišuje ho absolutně jasně. Když ho jasně rozliší, no tak ho opustí. To je vypasané. On ho nedrží. Kdyby ho držel, tak to žádná vypasana není. Hm? Ale on ho drží tak dlouho, pokud ho potřebuje, pokud ho na základě jem, toho jemného rozlišení a jemné vůle, kterou, protože jeho koncentrace se zlepšila, je tam to, to jasnost a ta uvolnění, no tak ho jasně proskoumal. A, ho a zase se věnuje jinému objektu, který považuje za důležitý pro udržení jeho jasnosti. A tak to objekt otevřeně chápe, což je vlastně kšanty, my překládáme jako Tolerance. A tolerance ve smyslu přijetí. A přijetí, ty věci, co zde jsou vyjmenovány, to jsou synonymy v tomto systému moudrosti. Jestliže máme moudrost, my ten objekt přijmeme tak, jak je. Jestliže moudrost nemáme, tak my Reagujeme tak, že ten objekt nepřijmeme a pak e, buď zloba nebo, nebo chtíč. Jo? Proto kšanty tady je moudrost. Jo? To je v Číně, v každém vlastně chrámu máte toho bodidarmu, které je, vždycky máte napsáno pod ním žen. Tady to není, jo? to je zajímavé. No to je právě tohle, Otevřené chápání. Vypulený oči. Otevřeně chápe. A nezavírá se vůči ničemu. Přijímá s radostí. Jestliže něco otevřeně chápeme, můžeme to přijmout s radostí, protože tento svět je zázrak. Co všechno karma vytvoří, to je neskutečný. No a vlastně, když se zlobíme na osoby, zlobíme se na jejich karmu, když si to uvědomíme, tak ta zloba nemůže být. Skutečná. No a to je ta moudrost. Že to je rozdílný oterovat. V zenu můžeme kopat, můžeme mlátit, ale mlátíme s, s láskou. Proč? Vidíte, máme tohle, co? otevřené chápání. Von za to nemůže, tak ho karma nalinkovala, že je takové. Hm? Moudré rozlišuje, hm? což je pradňa, proto budeme recitovat sutru srdce. Hm? Primo vidí, primo vidí znamená je, přímo vidí, znamená, v této, tady máte za tím vysvětlení prým, co je rozdíl mezi daršana a gyána. Hm? Daršana je, když přímo vidíme jeden aspekt reality. Hm? A gyána, když podle toho přímého vidění reality, my si dáme celek dohromady. Gyána, to je pak moudrost. A tady se nemluví o gyáně, tady se mluví o vypašeně, což je vlastně synonymum. Hm? Vypašané je synonymum porozumění. Aby jsme něco porozuměli, musíme, to, musíme ty aspe aspekty, ty reality eh, přímo vidět. Pak to můžeme dát dohromady na základě moudrosti. Je to tak? A to je uvědomění. A to se nazývá meditace v hledu. No a tím dneska končíme. A eh, budeme to dále rozvíjet zase někdy jindy. A doufejme, že se na to správně naladíme a budeme meditovat v každém momentě. O to se jedná. A nečekat, že když budeme meditovat tak a tak, tak se objeví to a to a objeví to a to a pak meditujeme dál a objeví se to a to, co mm -hmm. není špatné. Ale potřebuje to taky tohleto, aby jsme chápali, že vlastně v každém momentu naše vědomí je takovost. Nic jiného to nemůže být. Je to tak? No a teďkon máme trochu času na otázky, když nějaké jsou. Zuzana něco vymyslela, ne? Tak, když na nic nevymysleli, no tak... Já bych se chtěla zeptat. <laughs> jsem takovou jako asi houbou otázku, ale jestli tomu dobře rozumím, že vlastně, když medituju šamáta, třeba na dech, tak v tom samém, řekněme v té tři čtvrtě hodině, jo, teď bych to mm -hmm. řekla naprosto konkrétně, když začnu mít problémy s udržením, prostě s nejasností toho obrazu, tak můžu vlastně použít tu vypasáno? No samozřejmě. Jo. Samozřejmě. To je, ten, to je na to, to vysvětlení. Aby jsme nestratili tu jasnost vědomí, protože my věříme, že jasnost vědomí je podstata vědomí. A když takhle meditujeme, tak co se děje? Hmm? Každý moment by jsme se chtěli naladit na tu meditaci. O tom taky ta knížka mluví, že? Podle těch eh, nesnází, které nám to vědomí dělá. Hmm? Ty nesnáze všechny pochází z, ne z venku, ale z vědomí. To si musíme uvědomit. Hmm? My eh, nesnáze nepochází z venku, nesnáze pochází z vědomí. Tato meditace, tento přístup nás na to naladí, aby jsme to pochopili. No a to je to, čemu tady říká to otevřené chápání. Když máme, kultivujeme otevřené chápání, kultivujeme modrost, No a nic nás neruší. Když nemáme otevřené chápání, Všechno nás ruší. Proto potřebujeme mít tu teorii, ty áláje, aby jsme to chápali. Ta álája je velice, velice praktická. Z hlediska, Madhyamika ne, nepopírá áláju, ale Madhyamika je to jen prostředek, nic jiného. A to je nejlepší prostředek, který můžeme použít, aby jsme pochopili vlastně, co v tomto světě zažívám.